Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hátor Podcast 344. csak felfelé adását halljátok, én Szedlák Ádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Remélem, hogy szerettétek a 343. média adást is, ha még nem hallgattátok meg, akkor itt most tessék megnyomni a stopgombot és átevezni arra. az egy szerintünk fontos adás lett. És hogyha ne találtam Patreon támogatónk vagy, vagy tök, támogatóink vagytok, támogatóink vagytok, és akkor úgy már egyeztettünk is, akkor mindenképpen nézzetek be a Patreon oldalra, mert oda felraktuk az összes interjút vágatlanul. Így van. Azon melegében, ahogy azok elkészültek, és azok még sokkal több tartalmat tartalmaznak, mint amennyi tartalmat. Most az adás. Azon gondolkodom, hogy még egyszer beleférte volna ez a szó. A tartalmaz? Biztos... Igen. Há persze. Biztos meg lett volna oldani. Igen, valahogy meg volna. volna. Mindegy... E, tehát, hogy ott, ott még van hallgatni való, ezt akartam valójában mondani. Így van. De ha valaki ezzel már mint rendes diák végzett, akkor, akkor itt van ez a mostani, amit október 23-dik estén veszünk fel a nemzeti ünnepen, amikor minden magára valamit is adó közszereplő szerepelt a nagy nyilvánosság előtt, többé-kevésbé csak ürügynek tartva, hogy mindig is ezt az ünnepet. Itt azért mondjuk el azt, hogy bár a magyar podcast hallgatókról tudjuk, hogy rendkívüli érzékenyek a hangminőségre, szerintem talán túlzottan is én tartalomorientáltabb vagyok általában a hallgatónál, ez az adás mindenképpen fog tartalmazni egy kis márki zajt. Oh, oh, uh, Való, nagyon magas labda volt. Való igaz, már csak azért is, mert hát azt gondolom, hogy igazán ma két beszédre volt kíváncsi valaki, ha valaki, illetve bárki, aki egy kicsit is figyeli a közéletet, ha, ha kíváncsi volt egyáltalán, nem tudom, hogy lehet, hogy a többség semmire nem volt kíváncsi, de azért sokan elmentek minden eseményre a békemeneten, rengetegen voltak. És Osvájt Zsoltot is sokan meghallgatták. Osvájt Zsolt nagyon menő módon konferálta az ellenzéki összefogásnak a fellépését, és de a többi ilyen eseményen is sokan voltak. Az tény, hogy a legtöbben a békemeneten voltak. Igen, ugyanakkor az ellenzéknek egyenlőre még vidéki városokban nincsenek buszai. Mondjuk ez igaz? Na igen, de hogy befejezzem a gondolatot, szóval igazán gondolom én, hogy kettő beszédre voltak kíváncsiak az emberek, Orbán Viktorére és Márki Zaj Péterére. Egyikre se értem, hogy pontosan miért, mármint, hogy ugye nem azt vártuk, hogy most akkor elárulják a jövőheti számokat vagy a választási stratégiát, vagy nem tudom. Megvallom őszintén, hogy, hogy a miniszterelnök úr beszédét azt csak a szalakcímekből ismerem. Nem tekintettem meg. Egyébként a miniszterelnök úr beszédének azért megvan az az előnye, hogy ő ilyenkor mindenkinek beszél az országban. Uh -huh. A saját tábornak elmondja, hogy éppen kit nem szeretünk, és hogyan kell értelmezni azt, hogy már megint a sarokban állunk. Ellenben nagyon sok uh, ellenzéki ismerősön pedig ilyenkor jól kibosszankodja magát. Tehát, hogy minnyáján tudjuk, hogy hülyeséget fog mondani, amik uh, valóságra még csak nem ismerőlegesek. Nem vagy. De, de azért így utána van egy délutányi puffogás, hogy már megint azt mondta. Uh -huh. Persze, hát azért ment oda. Uh -huh. Előre tudtuk, hogy ez lesz. Igen, igen. És azt gondolhatná az ember, hogy a másik oldal is ugyanilyen, hiszen megszokhattuk, hogy a mindenféle politikusaink hovatartozásra nem léve, lévén tekintettel kb. mindig ugyanolyan beszédeket mondanak, az ellenzék beszédei jellemzően ilyen ködös, értelmiségi, elméleti, pátoszos, orientál dolgok szoktak lenni, vagy így megpróbálnak felépíteni valamiféle történelmi párhuzamot, annak is főleg az ilyen értékeit, tehát ilyen értékalapú, nem tudom, tehát, na, ezt hosszan és cirkalmasan azt mondom, hogy nagy búsít beszédek szoktak lenni ezek, amik valahogy mindig ürügynek használják az éppen aktuális nemzeti ünnepet, teljesen mindegy, hogy az a nemzetünk melyik sors pillanatáról szóljon is, E, és nem tudom, te meghallgattad a, e a Márkizaj beszédet, és ha igen, akkor mit gondoltál róla? Egyáltalán nem Far cry, Far cry hatot játszottam helyette szinte egész délután, mm -hmm. ami amiben az a jó, hogy egyáltalán nem hasonlít a mai Magyarországhoz. Mert ott egy véres kezű despota adja el az országának embereit, valamit ipari termelését, zseppénzért, amit aztán ellop különböző cégeknek Amik ezért tulajdonképpen bevédik őt, még ez a szemben Magyarországon nem ez van, hiszen nem vieskező despotánk van, hanem egy ö, ilyen furcsa jelenségünk. Milyen érdekes párhuzam, és milyen érdekes, hogy ehhez képest már kizzél Ami engem meglepet, hát nem lepett meg nagyon, de egy kicsit kicsit talán meglepet mégis, és pontosan ugyanezt a, ezt a párhuzamot hozta, amennyiben el, azzal kezdte, hogy elsorolta, hogy. 1956-ban miből is letelegjük a munkásoknak. Azt Fölött eltekintett, hogy valójában először a diákoknak, de ez mindegy, mert nem, nem ez volt a lényeg. E, és nagyon, nagyon ügyesen összegyűjtötte mindezokat, a dolgokat, amiket a mai állapotokra is rá lehet húzni, ha valaki akarja. És engem abból a szempontból egyébként meglepett a beszéd, hogy, hogy, hogy érthető volt, hogy tökre konkrétumokat tartalmazott feladatokat osztott ki tulajdonképpen az embereknek is egy pár ilyen, nagyon, hát ilyen panel-szagú, Ti vagytok a hősök, ez a kicsik forradalma, meg tehát, ilyen, ilyen lózongokon kívül egyébként egy ilyen elég gyakorlati és eléggé egyenes beszéd volt, viszonylag kevés búzsittel, és viszonylag sok olyan fajta kiszólással, hogy konkrétan mi a bajunk, mármint ő neki mi a baja a jelenleg fennálló helyzettel, mármint hogy mik azok, amik másképp kellene, hogy történjenek, és hogy ez hogyan lesz megváltoztatva. Mármint, hogy tudom, lesz elszámoltatás, de, de nem hogyan, hanem hogy meg kell, új, kell új alkotmány népszavazás segítségével. Nyilván ennél konkrétabb mondatok nem hangzottak el, csak olyanok, hogy szükségünk van 22.000 szavazatszámlálóra, úgyhogy jelentkezzetek szavazatszámlálónak, és behondott egy webcímet is. Ez azért nem tudom. Nem tudom, volt már-e olyan 1956-os beszédemben bemondtak egy webcímet, számoljuk együtt.hu. Nem tudom igazából. Nyilván 56 ban Nagy Imre nem mond be webcímet, még idegította meg gondolatban, és utána, utána nagyon sokat kihagytam, mert nem éltem még. Én erre sok pénzben fogadhatunk, hogy az így volt. Ami szerintem érdekes volt, hogy nem tudom, jól, szerintem, jó húrokon jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, játszik a csávó, amennyiben nagyon pontosan érzi, és meglovagolja azt a trendet, hogy, hogy rengeteg olyan fiatal, aki eddig úgy gondolta, hogy ezek a politikusok mindegy, hogy melyik oldalon beszélnek, de ugyanolyan ilyen azok politikusok, azok most nem ezt gondolják. Mindegy, hogy mi a valóság, ezt most nem akarom, vagy nem, nem is tudom megfejteni, de hogy most van egy ilyen, van egy ilyen hit mindenkiben, beleértve az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, hogy, hogy megérkezett egy csomó új szavazó, aki eddig nem volt hajlandó a a fennálló nomenklatúrára szavazni, de most meg, most meg lelkesedik azért a lehetőségért, hogy itt van valaki, aki nem tagja ennek a nomenklatúrának. És hogy erre, erre játszott rá a beszéd, ezt mondta, hogy a fiatalokon múlik minden, ami valószínűleg igaz is lesz. Húzzuk meg azért itt a kötelező párhuzamat, hogy pont ezzel választotta meg magát annak idején Trumpának Amerikában. Hát azért nem, nem csak ezzel, de hogy, a, hogy az elitellenességgel természetesen ez igaz. Mi, mi, mi nem vagyunk, vagy én nem vagyok a politikai elit, az, az sokszor és sok helyen működött már. Így van, így van, így van, és ö, én ezen gondolkodtam egyébként, hogy, hogy, ezt, ö, hogy ezt ahol akárhol olvastam, mindenhol úgy ö, apostrofálták, hogy hát igen, ez egy ilyen szomorú, szomorú új helyzet, hogy, a, hogy az emberek nem fogadják el a politikai elitet, és mindenhol vagy hát sok helyen kerülnek olyan politikusok pozícióba, akik ezt a közhangulatot lavagolják meg, és azt mondják, hogy én nem vagyok a politikai tagja és szavazzatok az elit ellen. És hogy, hogy minthogyha ez egy ilyen baj lenne, minthogyha azt mondanánk, hogy aki ezt állítja, az per definíció nem eh, populista, hiszen az egyetlen valódi elfogadható vagy legitim választás az a, az a politikai elit, hiszen ők értenek hozzá, meg ők régen benne vannak, meg nem tudom pontosan, hogy miért. Valahogy nekem nincs ez a gondolatom, tehát én azt gondolom, hogy az elitellenességnek jó részt az a, az a gyökere, hogy valóban a politikai elit valóban elszakadta az életvilágtól. Ez maga a populizmus, amit most így elmondtál. Mert tehát ez, ez a vád egyébként teljesen áll, hogy ha valaki azt mondja, hogy én egy vagyok közületek, nem vagyok olyan, mint azok, azok a politikusok, akik eddig félrevezettek titeket, feleim. Az maga a populizmus ennek a jelenségnek, meg ennek a kommunikációs stratégiának, ez a neve. Én vitatkoznék, a populizmus inkább azt jelenti az én értelmezésemben, hogy egy politikus azt ígéri, amit vagy azt mondja, amit a, a, a nép hallani szeretne. független attól, hogy annak van realitása vagy nincs. Tehát ez nem feltétlenül elitellenesség a populizmus, hanem az a, a többség akár irreális vágyainak is a kiszolgálása ígéret szintjén. Ez értelemszerűen egyúttal persze szembe megy a némiképennél reálisabb, vagy, vagy bujkálóbb elittel. Az az nagyon ritka, amikor, amikor arra vágyik a nép, és semmiatt egy populista politikust emel maga fölé, hogy végre filozofus királyokat szeretnénk az ország trónján. Hát ez mostanában nem nagyon szokott megtörténni valóban. Hozzatok uh, nyugatos professzorokat a kormányba. Három PHD alatt senki ne üljön miniszteri székben. Hát igen, igen, igen, de ezt mondom, hogy ettől még uh, azért uh, világszámos pontján nyernek olyan politikusok vezető vezetőposztot, akik uh, azt ígérik, hogy nehéz lesz, vagy hogy itt-ott nem mindenkinek lesz egy formájó, vagy azt ígérik, hogy uh, Tudom is én, most egy ideig áldoznunk kell valamire, és ennek ellenére is szerephez. Ez nagyon nem a konkrétumok, hogy hol, hol, hol van ilyen. Most, mit tudom én, Csehországban például nem egy populista többség, mármint hogy nem egy populista egyesülés nyert a többséget. Igen, miután a világ egyik legnagyobb botrányába belebokott a kormányuk, olyan, ami nálunk egy ilyen jellegű botrányt úgy hívnak, hogy hétfő. Hát igen, igen, igen. Meg mondjuk nem tudom, hogy, hogy mondjuk az... Hát a jó, az osztrák hm, sztori az eh, legalábbis nem lennék ilyen magabiztos, amikor azt mondanám. De, de egyébként az, az osztrák néppárt sem egy, egy ilyen populista intézmény. Na mindegy, én azt gondolom, hogy nem, nem, de ezt nem gondolom, ezt tudom, hogy, hogy nem az van, hogy a világ összes eh, országában populista vezetés van, vagy nyer. Nem viszont abban az, abban az évtizedben vagyunk, amikor a populisták nagyon erősen előre törnek. Abszolút, így van, igen, igen, igen. És mindegy, én azt akartam csak elmondani, és ezt még fenntartom, ezt nem érzem megcáfolva, hogy pusztán hogy attól, mert valaki olyasmit mond, vagy olyanokat mond, amivel egyetért sok választó, attól önmagában még nem populista. Nem, hát ő csak választ, megválasztható. Ettől csak megválasztható, sőt, hát igazándiból ez lenne a dolga, hogy olyat ígérjen, amit a többség is akar, vagy, vagy eladja azt, amit ő javasol, hogy a többség is azt akarja. Tehát ez önmagában még nem érdemli ki a populista jelző. Ebben van azért egy értelmiségi vita arról, hogy ha olyasmiket ígérsz, amiket a nép szeretne, ellenben nem lehet betartani. Ö, mert a, hát pont ez a majd megnépszavazzuk az új alkotmány című történet. Ekörül lehet egy még kettővel értelmiségibb jogfilozófiai vitát kezdeményezni, hogyha, hogyha egyszer bebetalasztok azt, hogy kétharmados az alkotmány, akkor többet ártunk le azzal, hogyha megszavazzuk, hogy akkor most még se nevünk, és inkább csináljunk egy teljesen újat. Én erről még csak azt is gondolom, hogy itt olyan nagyon értelmiségi vitát se lehet kezdeményezni, mert ez, ez vit, nem, nem, nem lehet vitatárgya, hogy ez így nem megy, ilyen egyszerűen, ahogy, ahogy ez le van fordítva. Azt elképzelhetőnek tartom, hogyha van egy népszavazás, ami mondjuk kvázi nem ügydöntő, de hogyha egy nagy részvétel mellett a szavazók többsége azt mondja, hogy ez az alkotmány így nem jó, akkor az valamiféle legitimációt ad valamire, tehát nem, nem biztos, hogy jogilag működik, de meg ugye, tehát az, ha, ha meg működik, akkor az majd működik négy év múlva, és amikor megint a másik fele lesz ott a csapatnak. De egyébként azt gondolom, hogy az egyébként nem, nem, nem tűnik így elsőre teljesen illogikus valaminek, hogyha egy ország szavazó, mármint a szavazás elmenő polgárnak a többsége valamiről azt gondolja, ami az ország egészére vonatkozik, hogy az rossz, hogy akkor ennek ne kéne legyen semmilyen következménye legyen. Igen, de hogyha az ország többsége ezt így gondolja, akkor például megszavazhatja nagy többséggel azt a párt, ami azt ígérője, ezt meg fogja változtatni. Hát igen, igen, igen, tudom, értem. Tehát, hogy hogy er, er, erre csinálni egy egyszerű többséges népszavazást, az hogy is mondjam, 13 embert pályára küldeni a foci meccsen. Jobbak az esélyei tény, de azért csak kinéznek a jó társaságban, hogy ezt csinálod. Plusz előbb-utóbb valaki a összeszámolni, hogy hányan vagytok. Valószínűleg feles többséggel megváltoztatni az alkotmányt nem lehet. Végé, én, én tényleg azt gondolom, én nagyon, nagyon ö, élem azt, a, azt az érvelést, amit most ö, olvashattunk egy fiatal alkotmány hát most szerintem kb. halmos halmos vezetéknél illettek, nem tudom. Nem emlékszel, ki volt Nem, az a jártak az ember pedig a cikk. Na mindegy, majd mindjárt eszünkbe jut, de a lényeg az, hogy ő nagyon vehemensen elmagyarázza, hogy na ne hülyeskedjünk már. Tehát hogy azt, amit így meg vagyunk sértődve, hogy kétharmaddal mit csinált az, az alkotmányjal a, a Fidesz, akkor azt ne gondoljuk, hogy mi meg feles többséggel ugyanazt megcsinálhatjuk, mert az, az úgy nagyon rossz, tehát az úgy rosszul hangzada. És hát ebben van igazság. Rossz az optikája. Egyébként Jakab András alkotmányjogásznak a gondolatait idézzük most. Jakab? Akkor nem halmos. Jegyzzük meg, hogy ugyanúgy hívják, mint a jobbikos, csak ő nem jobbikos. Nagyon jó, csináljuk ezt. Na jó, szóval, eh, amin én gondolkodtam, az az volt, hogy de ez az én személyes véleményem, és valószínűleg nem nevezhetjük a meti hivatalos eh, véleményének, hanem legfeljebb az én külön véleményemnek, hogy van különbség a egy ilyen, egy ilyen szókimondó, vagy ilyen egyenes, vagy ilyen kevésbé becsomagolt, és kevésbé óvatos kommunikáció és a populista kommunikáció között, vagy a populista ígéretek között. És én inkább az előbbibe sorolom ezt a Márki Zaj nevű embert. De hát azt hiszem, hogy te meg nem ezt fogod mondani. Ö, nem, megisztem más, ez egyetlen nem... Adjon nem le, hogy Márki egy populista vagy sem. Mert egyébként beszél, beszélni tud meg... Meg politikusként meglepően jókat lépett eddig. Igen. Tehát ha valamit nem vártam tőle, ettől még nem szimpatikus a csávó, de legalább ügyes, na, az is valami. Nem, ami eszembe jutott, az az, hogy annak idején, a olimpia kampány környékén, Fekete Győr András mondott egyébként ilyen beszédeket, mint ezt leírtad. Viszont tekintve, hogy akkor még nem volt ellenzéki mindenki szeret mindenkit, ezért nagyjából a beszéd másnapján jöttek elő azok a. Ma ilyen napom lesz. Azok az ellenzéki vélemények, hogy olyan, mint a fiatal Orbán Viktor, a szakállát is úgy hordja. Én már 86-ban tudtam, hogy Viktor 89-ben jobb felé fog fordulni. Uh -huh. Ez eleve az egyik ilyen nagy kedvenc magyar ellenzéki legendám, hogy, hogy ki mikor tudta, az Orbán Viktorban mi lesz 2006 után, és hogy természetesen vannak, akik már az aranybulla kibocsátása után gyarakodtak kicsit, hogy az a fiata ember nem annyira liberális, mint gondolták. Uh -huh. Hát igen, értelek, és bennem is sok a kétség, csak érdekesnek gondolom azt, hogy. hogy szóval azt valahogy azt is egy ilyen, egy ilyen a politikai osztály által generált vélekedésnek, vagy ilyen közgondolatnak tartom, hogy, hogy aki az elit, vagy a politikai elitet ekézi, az, az nem a az szükségszerűen populista, és az biztosan, az biztosan azt mondja, amit a nép hallani akar. És hogy, mint hogyha nem lenne egy olyan verzió, hogy az, aki a politikai elitet ekézi, az egyszerűen csak azt mondja, hogy. Hát, ti drágáim ellenzék vagy kormánypárt egyaránt elég szarok vagytok, és amúgy pedig azt gondolom, hogy egy alapos elemzés segítségével ezzel mindenki egyet értene, hogy jelen pillanatban ebben az országban nem csak igény volna az váltásra, hanem, hanem fontos feladat is lenne ez. Csak, hogy a, azért szokott... A receptemet ismét előgyem. Tehát azért ma nyilatkozott a magyar politikai egy legkárosabb embere is, valamit Orbán Viktor is mondott, beszédet. És ki volt ez a legkárosabb ember? Hogy te kit tartasz annak? De Jócseny Ferenc. Érdekes. Tehát, hogy a, ha, ha valakinek izében uh -huh. kampányban nem nagyon kéne beszélnie és magyarázni 50 nak a jelentőségére, szerintem mondjuk ő. Jó, de biztos értette is, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnak nagyon nehéz az elnökének kusolni. De ott van egy emberük a színpadon, Dobret, Dobrev Klára, akinek de az volt tehát a... van egy elnök, az elnök az nem bújhat el, az, az aztán tényleg ilyen, eh, hát egy, egy, egy másik pártot ismerünk, ahol ez a helyzet. és a még Igen, ott is milyen jól helyzet. működik. Hát, működni működik, de azért végül is Orbán Viktor a Fidesz elnöke nem bújik el, csak bizonyos spotlightokban nem megy ki. Ja, bocsánat, én hogy hívekre gondoltam, bár a Fekete Győr is beszélt persze, amit nem hallgattam meg szintén, hiszen fel kellett szabadítanom egy, már nem is tudom, mi volt a küldetés lényegtelen, de hogy a Momentumban sem nagyon fekete győr az, aki, ne, aki viszi a főszerepet. Most meg aztán pláne, hogy elverték mint a határt az hát persze, most már csak azért kellett beszélni, mert egyszerűen a, a miniszterelnök jelöltek, beszéltek. Na ezt mondjuk azt mondja, hogy még mindig nem tanulta meg a, az ellenzék, hogy vagy lehet, hogy most szükség volt még rá, de aztán csak leszaknak róla. Ja, nem, de már sehol nem nyilatkozik a fekete Győr. ő mostantól. Nem az, hogy az, az ilyen 400 beszédes ö, nagy gyűlések azok, hát az első beszéd felén elkezdenek el rendkívül lenni, és utána az ember a maradék négy és fél beszédet azzal tölti, hogy megpróbál keresni valahol legalább egy, hogy hívják, egy ö, cukorkárust. Nem voltak brutálisan hosszúak ezek a beszédek most, meg nem volt, ö, nem tudom, gitározós, azért. Volt a Sárga Rózsa. Rálépés. Volt Sárga Rózsa? Kérdezem. Nem néztem végig, de nem tudtam, hogy nem volt Sárga Rózsa. Senki nem említett, hogy lett volna. Én nem néztem meg a többi miniszterelnök előtt beszédét, mert azt gondoltam, hogy ez minden fontos. Egy, egyik beszédről, egyik október 23-ai ünnepi beszédről sem gondolom azt, hogy fontos. Egyszerűen csak ö, akartam látni egy ilyen, hát a, a következő fél év meghatározó személyiségétől egy valamiféle ilyen benyomást arról, hogy most akkor ez a csávó itt neki nekiáll ugyanazt a kamarilla politikát tolni, amit eddig mindenki, vagy, vagy megpróbál kiszakadni ebből az ismert rengetegből, és megpróbált kiszakadni, én legalábbis így vettem le. De persze ez sok mindent azért nem mond még, és másrészt meg elképzelhet, hogy már is sokkal többet beszéltünk erről az egészről, mint amennyit érdekel. Van egy, van, van egy pont, ahol tovább tudunk menni, ezt úgyis be akartam dobni, hogy hallottad-e te, vagy meghallgattad el, vagy van-e van olyan négy óra az életedben, amikor meghallgatod, és aztán jövő héten téma a Partizánnak a Farkasházi interjújának a hosszú verzióját, ami podcastban jött ki. Sem a rövidet, sem a hosszút nem hallottam, de valakit hallottam erről beszélni. Igazándiból a spagetti autót hallottam erről beszélni, hogy az milyen volt, és... Ez alapján azt gondolom, hogy érdemes lenne meghallgatnom. Érdemes, közben hogy esetleg tudod valami, mert finoman bilincselnél kezedet, hogy ne tépd le az arcodat, akkor a sokat segít. Mert biztos nem tépném le. Miért tépném le? Mert azt a fajta, mit gondol magáról a politikához közel álló értelmiség, és miért nem vette észre azt 20 éven keresztül, inkább 30, hogy a tömeg az nincsen mögötte, és hogyha hátranézzek, akkor egy picit kínos és egyre kisebb válnak. Uh, egyrészt erről szól az a beszélgetés, de nem úgy, hogy ez, ezt így megbeszélik, hanem az, hogy Farkasházi Minden feltett kérdése nagy kerekszemekkel néz, hogy hát ez nem úgy volt, hát, hát mi nem játszottunk pártosat, mi nem voltunk elfogultak, mi nem döltünk egyik oldalra sem, stb. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon érdekes, de nagyon, nagyon nem olyan interjú, mint a mint annó, ahol, ahol interjú volt, ahol, ahol végigbeszélték az életet, és eljutottak valahová, az volt szerintem a leghatásosabb, vagy az a, a és az élet meg mindenben volt a nagyon jó interjú, Mind a kettőben volt jó Azért keverem, az... mert most volt a vahorn a, a partizánban, és régen volt az élet meg mindenben a nagyon jó. És okay, most, akkor az... most is egy érdekes interjú volt, ami, ami sokakat megmozdított a partizános, de ez egy másik jellegű dolog volt. Ezen szeret a, a PC értelmiség felháborodni, mert ugye itt most a partizánban mondta azt, hogy, ő, hogy ő, nem is tudom, hogy támogatja a fegyvertartást, meg, hogy, a, meg, hogy a... Nem is tudom, de ezt nem tudom pontosan mit Volt mondom, valami cigányozás légyel, benne. Cigányozás volt, vagy annak lehetett értékelni. Ö, nem, az volt szerintem. Na mindegy lényegtelen. Tehát akkor nem, nem volt annyira jó, mint az, az élet, meg minden eset, a horninterjú, nagyon jó volt, mert nem jutott el a, a belátásig, vagy hogy nem a végén sem beszélték egymás nyelvét, és amikor ez az, az négy órán keresztül tart, és még mindig, mindig nincsenek azonos nevezőn, akkor ez a akkor ez egy picit ilyen kínos azért szerintem. De hogy mindenképpen ajánlom meghallgatni, csak hogy nagyon furcsa az egész. A Farkasházi interjúról még így nem hallva, csak amit mondasz, arra reagálva azt gondolom, hogy inkább az van, hogy a Farkasházi egy olyan generációnak a tagja, és ez szerintem minden generációra igaz egyébként, aki egy adott keretrendszerben kvázi kezdte el a politizálást, vagy hogy igen, mondjuk, és aztán... Ez nagyon lassan változott meg ez a keretrendszer, és marra nehéz lehetett onnan bentről ezt a változást érzékelni, meg megtalálni a, az alapvető hibáját, meg megtalálni azt, hogy miért lehetetlen ezzel a mit tudom, megszokott húsz éve gyakorolt hozzáállással vinni ezt, ezt, ezt a politizálást, vagy ezt a ugye ő nem feltétlenül politizált, inkább egy ilyen politika melletti értelmségi szerepet vitt. Most farkasházi tilvadarra beszélünk, azt azért szögezzük le, mert ezt nem mondtuk ki egyszer se. Egykori humorista, vagy inkább mondjuk, hogy humorista, újságszerkesztő. Igen, igen, hócipő és heti hetes például. Így. És rádióga szóval, Hogy azt gondolom, hogy ez leginkább egy ilyen generációs ellenzék, és te azért téped le az arcodat, mert te nem az a generáció vagy. És azért nagyon nehezen képzeled magad elé azt a helyzetet, ahogy, ezt, ahogy, ahogy egy generáció tagjaként nem tudsz nem tudod ennek a generációnak a leváltásának a szükségszerűségét olyan könnyen felismerni, és így nem tudom, vizualizálni, vagy magad, magad elé képzelni. És ez minden generáció meg fogja ugyanígy szívni. Figyelj, csak a jó számol, akkor ez a fickó 45 éves volt a rendszerváltáskor. Könnyen lehet. Tehát egy kicsivel fiatalabb nálad, egy kicsivel idősebb nálam. És a következő 30 évet azzal töltötte, hogy nem érti meg azt a világot, amiben él. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nincs igazad. Hát az a, az a de egyrészt ez nem korkérdés szerintem, hanem egy helyzetben levés kérdése. Másrészt az az első, mit tudom én, tíz év, vagy tíz, tíz év, jól legyen, mit tudom én, olyasmi, tíz, tizenöt év, akkor még az egy, az egy másik helyzet volt, akkor még működött, akkor azért a, mit tudom én, a heti-hetes az egy hatással bíró történet volt. Nem úgy volt, hogy a, hogy a rendszerváltástól, Folyamatosan teljes hülyeség volt az, amit a farkasházi csinált, vagy, a, vagy hogy őt a teljes uh, meg nemértés és, uh, és uh, nem követés jellemezte volna. Tehát azért ez nem egy, nem egy, egy 30 éves hiba, hanem egy valami, ami elindult akkor valahogy, akkor elkezdett fejlődni, eljutott valahova, és aztán elkezdett már látszani, hogy ez nem működik, és valóban arról talán nem tudott lejönni. Hát fi, csak a politikától való távolságtartás, tartását, az ember egyszerre nem tud és politika csináló lenni, vagy, vagy hogy megcsinálják a, a 90-es évek cöfiét lényegében a demokratikus kartát. Azért ezek itt szépen felsorakoznak egymás után, és hogy, hogy mennyire nem tudtak mit kezdeni az ellenzékkel, Orbán Viktora magával. Tényleg tökéletes interjú, hallgass meg, majd folytatjuk a beszélgetést, lehet, hogy én is újra hallgatom. Jó, jó, mindenképpen. Annyiban biztos, hogy nagyon izgalmas lesz nekünk is értelmezni, hogy, hogy ez valószínűleg elég pontosan megfesti az elmúlt 30 év Magyarországát a, azt, a, azt a dolgot, a, ami miatt ez ennyire mm, ilyen rög, rögös úton halad. Na nekem pont ez hiányzott belőle, hogy ezt megtegye. Tényleg várom majd, hogy mit, mit gondolsz róla. Hát nem, a mi értelmezésünk, tehát azt, azt Értem, hogy a farkasház erre nem volt képes, de hogy, hogy azt, azt majd nagyon fontos feladat lesz, hogy, hogy megértsük, hogy az értelmiség mennyiben szúrt a saját magát tökön, és mennyiben e, változott úgy a világ, hogy e, mindegy, hogy mit csinált volna, akkor is így jár. És ez nem a parkasházi interjú értelmezéséből fog egyébként kijönni, csak mondom, hogy igen. igazán ez az alapkérdés, hogy az, hogy az értelmiség valahol lényegében mindenult a világon kezdi kifocizni magát a világ irányításából, és egy ilyen elefántcsontoronyba vonul vissza, vagy kénytelen visszavonulni, az, euh, hát az egy érdekesebb kérdés, mint az, hogy most ki lesz a miniszterelnök áprilisban. Több dolog munkál itt egymás mellett, hát igen. Úgyhogy euh, tehát majd egyszer keresünk valakit, aki érté, és akkor vele megfejtjük egy különodásban, szerintem. Jó, szerintem ez egy lehetőség. Elpolitizálgatjuk itt ezt a meti heteort, és tudom, hogy euh, az mind a kettőnknek egy fontos, fontos téma, de hogy azért néha tech is beszélhetünk, és azt akartam megkérdezni, tőled kelt, lévén, hogy az elmúlt tíz napban, amióta nem volt Meti Heteor, azóta volt egy nagy Apple bejelentés, meg egy nagy Google bejelentés, és te mondtad, hogy ezek teljesen érdektelenek, meg azért csak ide akarom hozni valahogy, bár tulajdonképpen el tudom fogadni, hogy egyik sem rengeti meg a világot, de hogy hogy az jutott eszembe, hogy te már egyáltalán, tehát hogy mondjam, téged egyáltalán nem hoznak már lázba a techvilágnak a, a, a kütyű hírei? Tehát az, hogy lesznek új Apple laptopok, amik nagyon erősek lesznek, vagy lesz olyan új telefon, amivel még jobban lehet fotózni, ezek már, ezek már teljesen nem... Mert, ez, mert egy időben, amikor mondjuk az Origo tech szerkesztettük, akkor, akkor úgy szerettük a, a kutyüket. Én még a mai napig is lázba tudok jönni egy, nem tudom, egy szép telefontól. Október 7-én kijött a Farkaj 6 része. Igen. Majd rá kis idővel megjelent a fizetés a számlában. <gül> De ez minden, amit el tudok mondani, bíró úr. Nem, egyébként a kütyűs nem, tehát, hogy... Uh, nem is a kütyűs a kütyük maguk. A kutyuk. Uh, nem uh, akkor érdekelnének, hogyha lenne helye az életemben. Ugyanakkor ezek a cuccok, ezek olyan cuccok, amiknek igazából nincsen. Tehát a még kicsivel jobban fotózó telefon az... Uh, technológiailag akár érdekes is lehetne, de nem fotózom annyit telefonnal. Hát jó, de mit tudom, autóval is csak egy autóval jársz, aztán ehhez képest az autós tartalmokra meg teljesen rá vagy csavarodva mostanában, nem? Ö, de nem az újakra, hanem a történetiségére, mondjuk. Igen, igen, igen, világos, de, meg a, vagy de ugyanígy ez az építészetre is igaz, tehát neked vannak témáid, amik nincsenek a napi életedre hatással, de de mégis csak izgatnak. de annak van egy mindignek van egy kultúrája. számítássegeknek is van egy kultúrája. hát igen. de de a a a konzumer sztorik, azok most szerintem nem izgalmasak. hát egy szempontból izgalmasak szerintem. ezért is akartam idehozni ezeket a múlteti bejelentéseket, mert ezek is valahogy az a, a számítás kapcsolódó kultúrát e, alakítják. csak ezek még, ugye nem Tehették meg még, nem, tehát nincs, nincs egy történetük, hiszen most jöttek ki, és inkább az érdekes, hogy meg tudjuk-e látni, hogy hogyan fogják alakítani a, ezt a kultúra szeletet, vagy ezt a városi kultúra világot. Mm, ebben van valami. Egyébként azt hiszem, hogy Kábi ott köztem el engedni, amikor minden connected, connected lett. Mert hogy mihelyt felhő kapcsolata van a bármilyen kütyűdnek, onnantól kezdve el lehet adni neked a félkész szart. És ö, korábban, amikor mi együtt dolgoztunk időszámításunk elején, akkor, ö, akkor mi nyugodt szíve végig lehetett rugdosni a folyoson legalább verbálisan egy olyan készüléket, amit kiküldött a gyártó, és ö, kiderült, hogy alapszoftverrel nem fut. Vagy vacak, vagy röcög, vagy, ö, vagy fizetni kell még 30 dollárt ahhoz, hogy, ö, hogy zoomolni tudjon a, azért, a lakás lakásmegfélő kamera. Erre speciálni emlékszem, egy Logitech termék volt. Ma viszont ezek a az akkor hibaként érzékelt dolgok ö, megszokottá váltak. Tehát az, hogy valami plusz előfizetéssel működik, valami amikor kijön, akkor tré, és majd később esetleg talán javítják, az, ö, az része lett a mindennapoknak. Igen. Amin, aminek nagyon tapsolni azért nem lehet. De nem feltétlenül a tapsolás a feladat, csak egyébként ettől még igaz, hogy ezek az eszközök vagy nem csinálnak semmit a... A jövőnkkel, meg egyébként a mindennapi életünkkel, mert azért ezek az eszközök speciál, sokkal inkább hatása vannak a mindennapi életünkre, mint egy, mint egy nagyon nagy VLTP hatótávú új elektromos súv. De hogy és má, és nyilván a, a jelentős részük nem, de azok a vállalatok, amik hát jócskán meghatározzák a mindennapi életüket, a, amiket Gafamként szoktunk emlegetni, vagy szeretem, amikor Gafamként lehet rájuk hivatkozni, Google Apple, Facebook. Amazon, és nem tudom, mi az M, most az nem üt eszembe. Microsoft. Microsoft valóban, tényleg. Szóval, hogy ezek, akik itt eligazítanak minket a digitális világban. Szóval, hogy az azért néha érdekes lehet, ebből a két múlt heti bejelentésből, tehát az Apple őszi szem eseményéből, meg a Google új telefon, meg új Android bemutató eseményéből is csak egy-egy ilyen aspektust akarnék idehozni, vagy elhozni. Mikor azt gondolom, hogy valahogy Hatás, hosszabb távon hatással lesznek. Tennék egy zárójelet ide, hogy az Android a speciál akár hatással is lehetne az életemre, hiszen kettőnk közül én használok androidos telefont. Ugyanakkor az android az Android szoftver bemutató az egy teljesen értelmetlen és értelmezhetetlen dolog, mert ez az a szoftver, amit a büdös életben nem fognak megkapni a készülékeikre. Ha csak nem vették meg a pixel telefont 600 és 900 dollárért, amit nem tudom, hogy forgalmaznak-e itthon egyáltalán valamelyik aluljáró GSM-ben, vagy speed lehet, hogy van. De. szürkén szokták. Igen, azt hiszem nem fog ide jönni hivatalosan. Bár volt már olyan, hogy volt pixeltelefon valamelyik telekom kínálatában, vagy telekó de igen. Igen, Nexus S 2012-ben. Arra speciálni, amikor kiszórták a... Abban nem vagyok biztos a Google hajlamos lezárni olyan piacok elől a a boltját, ahol nem forgalmazza hivatalosan ezeket a szlucokat. Hát lehet, igen. Na, mindegy. Szóval valóban teljesen igazad van, hogy od onnan nem is, tett azt nem gondolnám, hogy, a, hogy a, például az Android 12-vel kapcsolatban, vagy én nem, nem hallottam semmit, ami, ami azt gondolnám, hogy az érdekes, mint hogy az Apple eseményen is sok mindent bejelentettek, de a sok mindenből, a sok mindennek a 90%-a, tehát a Apple Watch 7-es széria, meg a az Airpods harmadik generáció, meg a, tudom én, a 19 dolláros törlő, törlőkendő. Ugye megjelent egy 6000 forintos törlőkendő, aminek a kompatibilitási listájában szerepelt az összes termékfelsor, vagy ezeknek mind lehet vele törölgetnek képenni, Szóval hogy ezek nem számítanak semmit. De figyelj, ez egy tök olcsó dolog a 120. forintos kerékhez képest ami a 120 volt? Valami ilyesmi remlik. Oh, azt szem igen, annyi, igen, igen, a, amit a. E, a Mac pro, Mac pro a lábainak lehetett beszélni. Igen. Szóval, hogy na, jó. Elmondom, hogy mi az a két dolog, ami szerintem érdekes ebből a múlt heti bejelentésekből. Az egyik, akkor az zárjuk rövidre, az a, a Google-nál ugye megjelent a Pixel telefonoknak a 6-os a Pixel 6 meg a Pixel 6 Pro, és el, egyrészt elvileg szerintem elított oda ezekkel a telefonokkal a, az Android világ, vagy hát az Apple-ön kívüli világ, hogy, hogy processzorban most úgy tűnik, hogy elkezdhetik felvenni a versenyt, meg hogy mindenkinek van saját processzora. Tehát ugye a, a Google bejelentett egy saját tenzornak nevezett uh, uh, socot, azaz System on a chipet, ami olyan erős, mint a általában ebben a világban ismert legerősebbnek számító Snapdragon 888, és van neki mindenféle mesterséges intelligencia, külön magja, meg Na mindegy, szóval, hogy egy ilyen nagyon erős dolog, tehát, hogy, e, tehát, hogy van egy saját, maga által tervezett, végtelen erős mobilprocesszora, ami ugye tavaly az Apple-vel kezdődött el, amikor az M1 chipet bejelentették, ami, ami egy, ilyen, egy ilyen nagyságrendi ugrást mutatott be ezeknek a chipeknek a piacán. És akkor most ez felzárkózott a... A Google, és azt hiszem, hogy felzárkózóban van a Microsoft is, akik szintén mint a, most itt nem tudom, hogy már megmutatták, vagy csak ígérik, de hogy ott is lesz valamilyen saját brutál chip. És ehhez képest a Google még annyit lépett, hogy és akkor ez a Pixel 6-ot meg a Pixel 6-ot nem iszonyú, hanem a többiekhez képest jelentősen olcsóbb áron adja, ezzel próbálva lenyomni az ilyen egyedi tervezésű nagyon erős e processzor erőt felmutató telefonoknak a piacát, vagy mobileszközöknek a piacát. Tehát ebből ennyi, ennyi érdekes számomra a Pixel 6 meg a Pixel 6 hogy, hogy Google saját chip, ami brutálisan erős, minthogyha most lenne... Na, ezt akarom összefoglalva elnyöködni, hogy minthogyha sok évnyi ilyen kicsivel jobb csíkszélesség, már hogy kicsivel kisebb csíkszélesség, kicsivel több processzor erő, és akár 15%-kal is gyorsabb feldolgozási sebesség után. Most, mintha ez lenne az az év, amikor mindenki azt jelentené be, hogy hirtelen nem 15%-ot javulunk, hanem 100-200-at, század, század, sokat. És ennek szerintem lesz hosszú távú hatása, tehát ezt majd úgy fogjuk emlegetni, hogy amikor hirtelen tényleg nagyon erősek lettek a, a mobileszközök, már nem csak olyan igen erősek, hanem brutálisan erősek. Van egy kérdésem, hogy. Azért itt nekem az a, az a probléma, ami nincsen teljesen körbe lőve, hogy ö, miért van szükségünk ennyire erős mobil eszközökre? Az, hogy minden ö, machine learning learning-en tanult ö, MI algoritmusokkal működik, az oké, okay, az egy válasz. De mondjuk ezen túl. Hát azt hiszem, ez a válasz, tehát a data science lehozása mindennapokba pontosan ez. Szerintem ezért van szükségünkre. De talán, talán még azért is, azt gondolom egyébként, hogy azért, mert az elmúlt mondjuk négy-öt évben azt mondták, hogy erősek vagyunk, mármint, hogy erősek az eszközeink, de valójában az igazán komoly feladatokhoz nem voltak elég erősek. És most eljön az a pont, hogy hogy mondjam, hogy már tényleg lehet négykás videót vágni telefonon is real-time feldolgozással, meg real-time megtekintéssel. Az ilyenektől nekem mindig nagyon gyorsan interfész alakú kérdéseim lesznek. Jó, de az most nem kapcsolódik az előző kérdésedhez, hogy miért van erre szükség. Hát azért például, hogy a 4K-s, meg a 8K-s kameráknak az outputját azt, azt lehessen valahogy kezelni, és hogy ebben segítsen a mesterséges intelligencia. Bocsánat, ne nevezzük így a machine learning, A sokkal jobb, tehát a gépítetés. Nagyon helyes. Ezt, tehát, hogy valamit ma elértünk, akkor az, hogy ezt a mesterséges intelligenciát elkezdjük, nagyon nagy iparidézőjelek között zárójelben esetleg áthúzva és lábézetelve használni kizárólag, akkor az már, már, már, már elindultunk valahova. Igen, leszögezhetjük, hogy a mesterség és intelligencia ez egy marketing kifejezés, nem egy, nem egy eh, tudományos. Hívjuk a régi nevén, szakértői rendszerek. Uh, az nagyon régi, és az egy kicsit önáltalános, de végül is lehetne olyat. De figyelj, hát de még pont nem, nem feltétlenül igaz, mert nem rossz, nem rossz rá. Tehát a nro AI és a szakértői rendszerek, ez elég közel van egymáshoz. Igen. Ha megnézed, akkor ezt öt évente más néven adják el. Igen, persze. Amikor nincsen éppen az AI Winter, amikor a kutya sem megy oda kutatni, mert éppen Igen. nincsen hozzá vas. Na most vas az van. Szóval én a Google bejelentéséből ennyit, ennyit jegyeztem meg, hogy most vas az van. És hogy most a Google még ezt megpróbálja olcsón is adni, gondolom elsősorban azért, hogy, a, hogy majd innentől kezdve a Xiaomi meg a OnePlus is ugyanilyen olcsón is adja, vagy szóval, hogy egy kicsit úgy tolja lefelé a a tömegtelefonokba ezt, ezt az erőt, ezt, a, ezt a, a machine learninget. Na, és a másik bejelentés az Apple, ami sok mindent bejelentett tényleg, csak azok inked vért mondom, akik esetleg erről nem értesültek, hogy vagy egy szatyorban élnek. De szerintem nem, nem kell mindenkinek tudnia arról, hogy mi az az M1 chip. Mindegy, a, elmondom, mert egy mondatban elfér a tavaly. Tavaly? Tavaly. Ez mindegy, de azt hiszem, tavaly bejelentette az Apple az M1 csippet, ami egy saját tervezésű, brutálisan erős csip, ami sokkal-sokkal erősebb, mint a korábbi bármi, és bejelentett egy-két olyan laptopot is, amiben már ez a nagyon erős csip van. Ugye a MacBook Air, az új MacBook Air az már ilyen, és az új MacBook Air az körülbelül tehát a legolcsóbb változat, amit a, a média Márkban azoknak szánnak, akik menők akarnak lenni az egyetemen, és olyan, laptopba akarnak jegyzetelni, amin van egy Apple logó. Szóval az ilyen laptopjukban is az m chip van, ami annyit tud, mint az előző generációnak a legdrágább, kimaxolt MacBook -ja. És akkor a mostani bejelentés pedig arról szólt, hogy végre megjelentek a professzionális verziók azok a megbukok, -ok, amik nem hogy ezzel a chipel, hanem ennek az újabb verziójával vannak szerelve, amik még, még, még, még sokkal, sokkal erősebbek ezzel az Apple egy olyan cég lett, hogy az összes laptop, amit kínálnak, tehát nem az van, hogy, tehát mind nagyon erős, nem az van, hogy hát vannak laptopjaink, amik így, tehát a legolcsóbb az, azt megveheted ugyan a gyereknek, mert hát ha jó lesz az iskolába, de valójában magunk között azért tudjuk, hogy az még arra se jó, hogy egy office-t Megvannak a csúcskategóriás gépeink, amivel akár lehet játszani és meg videót is vágni, ehhez képest az Apple most azt a stratégiát követi, hogy minden számítógépe olyan brutálisan erős, mint a piasz többi szereplőjének a csúcs nagyon drága high gépei. Ehhez mérten drágák is egyébként. Itt azért megint elnék egy kicsit, hogy ö, kedves gyerekek, aki menő szeretne lenni az egyetemen, az 370 ezer forinttal, 380 ezer forinttal sétáljon be a Médiamartba, és azzal azért számoljon, hogy még utána két hónapnyi kaúciót és egy hónapnyi lakbért is ki kell fizetni. Tehát az egyetem Egyetemre menés első hónapjának a költsége, amennyiben egy macbooker szeretnétek beülni az első sorba a bevezetés a skandinavisztika órán, az egy millió forint. Na de igen, várjál, ez a, a 370-es Macbooker, ez, ez a régebbi verzió, tehát ez nem az M1 Ez az M1 Igen, már 370 Igen, van. ingyen utánat vágják. Nagyon jó. Pontosan, én is azt akartam, gondol arra gondoltam, hogy holnap elmények retekért, a boldog 3 4 ebből. Ha berakszál 3 egyet, az egyiket, add már nekem, Léci. Én nagyon szeretném. Hát akkor ötöt kell, mert kell egy, kell egy kitámasztani a WC ajtót. Hát akkor ötöt vegyél, na. Na mindig szóval, is hogy, menjünk hogy, tovább. Tehát, hogy ez, ami most történt, hogy, hogy a profiknak szánt e, e, MacBook Pro, meg MacBook Pro 16-os, az ilyen nagyon erős lett. Nem is M1 chip van bennük, hanem az M1 Pro, meg az M1 Max két ilyen extra változata, vagy vagy felbővített, megokosított változata az m ez ö, talán nem is ez lepet, meg engem semmiképpen, hanem az, hogy amiért az összes professzionális megbuk felhasználó, tehát akik a drágák, drága MacBook használták, és ö, akiknek nem elsősorban az, ez ennek gépek ára számított, hanem a tudása, azok évek óta könyörögnek azért, hogy, tehát, hogy így jó, annyira jó lenne ez a gép, meg annyira erős, csak van ez a pár végtelen idegesítő hibája, ami szerint egy darab USB port van rajta, nincs rajta SD kártyaolvasó, a régi jól bevált, megszéfett, mármint a e, mágnesesen kapcsolódó hálózati kábelt levették, és helyére valami usb c csatlakozást tettek, meg ott van az a touchbar nevű ilyen funkcióbilentyűk helyén levő érintőképernyős kijelzőcske, az is egy hülyeség, és hogy mi, ha ebből legalább csak valamit megjavítanának. Kihagytad a nem elkúródos billentyűzetet. Ja, és egy jó billentyűzet, bár az már, az már kijavították tavaly előtt, azt hiszem. Há, már nem csesződött nagyon el, de nem volt jó, ha jól emlékszem, de lehet, hogy hmm, nem. Lehet, hogy le vagyok az... maradva egy hisztivel. Igen, most már jó a billentyűzet, de valóban ez a úgynevezett pillangó billentyűzet ez öt éven át végtelen szomorította a MacBook felhasználók életét. Az már megvolt. Na mindegy, hogy ezek, tehát, e, én hallottam már olyan véleményt, hogy csak legyen erősebb, és a többit azt el tudjuk engedni, és akkor ehhez képest úgy tűnik, hogy az Apple most ez esetben meghallotta a felhasználók sírámait, és minden ilyesmit kiavítottak, de annyira konkrétan így van ez, hogy egy mostanában kedvenc podcastjaim egyike a Connected, ahol két egyébként Apple fanatikus ember beszélget a... Hát sorozatokról, meg Apple termékekről, kb. ha akarod, akkor mondjuk így. Szóval, hogy ők így a múlt héten felsorolták, hogy, hogy mik lennének azok a dolgok, amik, úristen, de szuper lenne, ha megkaphatnánk. De már tényleg nem, nem muszáj, csak legalább legyen elég erős, még ne pörögjön száz százalékan a processzor, hogyha egy teams elindítunk, ez már elég lenne. De ha mondjuk 120 hz képernyő lenne, meg ha, meg ha lenne SD kártya, meg hogyha több port lenne rajta, milyen jó lenne, és mindent megkaptak. Mindent. És ez nem volt jellemző eddig az apple Tehát ez a, ez a felhasználók nyafogása arról, hogy hát jó, jó, meg szép is, meg drága, és kellőképpen ahhoz, hogy tiszteljük, nagyon, de hogy. Az honnan jött, hogy szerintetek az egy jó ötlet, hogy egy laptopon egy darab USB bemenet legyen, amin egyébként tölteni is kell a gépet, tehát hogyha le van merülve, akkor már nem tudok rádugni semmit. Tehát, szóval, ez így hogy? Meg hogy miért vettétek le az SD kártyát, mikor mi fotósok, videósok azon keresztül szoktuk betenni a filmeket a gépbe. És akkor ezt így sokáig nem hallotta meg az Apple, és most meghallotta. Arról a cégről beszélünk, amit kiadott egy olyan egeret, amit töltés közben nem lehet használni. Könyörgöm. Így, így, így, igen. Mégis mi a bánatot várunk tőlük. Hát de, na, ezt mondom, és akkor e, igen, és akkor ehhez képest most pedig az történt, hogy a professzionális laptop termékvonalú felhasználói megkaptak mindent, amire vártak és kvázi az Apple belátta a hibáját, hibáit, és mindent olyanra csinált meg, amilyenre a felhasználók azt kérték. És ez akár normális is lehet, de azért apple ez nem feltétlenül szokott az lenni, Szóval, hogy én nekem ebből a múlt heti Apple Analyst eseményből két gondolat maradt a fejemben. Az egyik, hogy az Apple egy új normává tette azt, hogy a laptopoknál szükség van egy ilyen processing power szint lépésre, és ezt ő meglépte, és ilyenkor a piac is követni szokta, tehát pár éven belül a legszarabb laptopok is sokkal erősebbek lesznek, mint most. Ebből nekem ez következik. A másik pedig, hogy milyen érdekes, hogy, hogy hallgatott a felhasználókra, és azt csinálta, amit azok szerettek volna. Ez nem, ezt ne, erről nem gondolom, hogy ez feltétlenül egy új irányzat lenne, ez lehet, hogy csak egy, hogy mondjam, egy véletlen, vagy így akarták ellensúlyozni, nem tudom, a Covid-nak a kellemetlen hatásait, de minden esetre így történt. Azért, ha esetleg valaki féltené a cégnek a lelkét, és úgy érezni, hogy ez nagyon nagy változás, és mégse kellene ekkora lépésekkel haladni visszafelé, a felhasználó barát cégség felé, vagy, vagy elhagyni azokat a jó szokásokat, amiket az év tizedek során megszutunk az Apple-től, akkor azt azért elmondom, hogy a, az új, egyébként tényleg rendkívül vonzó, és nem olcsó, MacBook pro azon megszív 3 csatlakozó van, ami visszafelé nem kompatibilis a MagSafe 2-vel, ami viszont már a megszív 1 sem volt kompatibilis. Ez így van. Tehát, hogy az old, a, a vékony Nokia-töltő és vastag Nokia-töltő című játékot azért a továbbiakban is játsszák. Ezt játsszák keményen. Azt egyébként szerintem szó se volt róla sehol, de hogy azt nem tudom látta, de hogy ez a megszép töltőnek van egy olyan, tehát van egy kábele. A, a, a megszép csatlakozó után ott a kábel, ugye, ami összeköti a mm hálózati -hmm. brickkel. A, és, és hogy ez most egy ilyen, egy ilyen fonott külső hüvelybe került. Lehet, hogy nem fog eltörni? Ami azért érdekes, mert ugye ezek az egyébként brutálisan drága, tehát egy sima, öreg laptophoz 32 ezer forint egy töltő, mármint egy hálózati csatlakozó, és ezek jellemzően két-három év alatt, jó, hát mondjuk három-négy év alatt, egyszerűen eltörtek, és így elszakadtak, és ezt most el tudom neked mondani, hogy itthon a családban, ahol most már úgy viszonylag azért sok elpül eszköz van, az összes ilyen, töltő, kábel, az mind szikszalagozva, ragazgatva végtelen cikki állapotban van, mert ezek úgy szakadnak, törnek, mint az olcsó kínai gagyiszarok, és úgy tűnik, hogy ez a MagSafe 3-as, ez lépett ezügyben is egyet, ami pedig aztán tényleg nagyon meglepő. És akkor mondok még egy dolgot, ezt viszont írjuk akkor a cégnek a javára, hogy a MagSafe töltő, az a következő néz ki, van egy, egy táp, egy power brick, és azon van egy USB-C, Amibe bele lehet dugni az USB-C megszép három kábelt, és innentől kezdve, ha esetleg mégis elvásna a kábeled, vagy átmész, átmész rajta az, az irodaszékkel, aminek a kerekei valamiért mondjuk flexkorongok vannak, és átvágja, akkor is csak a kábelt kell kicserélni. Tada. Wow! Wow! Wow! Wow! Őrület! Nagyon menő! Meg egyébként ez ugye azt is jelenti, hogy adott esetben tudsz magaddal vinni olyan Powerbank-et, amiről meghajthatod a laptopodat. kell. utána kéne nézni, hogy mennyi, mennyi teszik és mi kell neki. De, De amúgy igen. Mert tudom, hogy, a, hogy ez már egy ideje egyébként létezik. Tehát ez régebben is volt így. Na jó. Természetesen az Apple túl sok időt kapott tőlünk. Ennyit talán nem érdemelt volna, csak most megleptek. Na, nagyon régen nem leptek meg semmivel, és most sem azzal leptek meg, hogy, hogy valami eredetit kitaláltak, hanem hogy, hogy csináltak egy ilyen technológiai szintlépést, amit most kvázi befejeztek azzal, hogy az M-Matchip akkor most már szinte mindenben megjelent. Ez az új, saját technológia, ami sokkal erősebb, mint bármi más a piacon, és ezzel úgy nagyjából, hogy hát mondhatni, hogy zárójába tették az Intelnek a mindenét. Nem, szóval az Intelnek most nagyon kell kapaszkodnia. Az Intelnek egyrészt nagyon kell kapaszkodni, a másrészt meg de hát nem azt a világot éljük, amikor bárkinek a kicsipet tud gyártani, vagyis mondjam, komolyan félni lenne. Igen, igen, most csípre van igény a világon. Ezt az Intel, Intel most azt mondja, hogy 2023-ra látja azt, esetleg véget a csípválságnak. Ami ugye az egyébként a csipválság miért van? Tehát, hogy most kevesebb csíp van, mint amennyit a világ könnyű elektronikai ipara szeretne beépíteni a kutyukba. De ez a Covid miatt van? Vagy a, vagy a logisztikai nehézségek miatt van? A Covid döntötte először a, a dominót. Uh -huh. Ott kezdődött a sztori, hogy a, az autóipari cégek, vagy sőt hát az autóipar, meg aztán az autóipari beszállítók, amikor azt mondták, hogy hát koronavírus alatt nem lehet kocsit eladni, akkor ugye lemondták a rendeléseiket. Ezeknek a rendelésnek a helyét a csipgyártók eladták más cégeknek, mert a koronavírus van, akkor lehet eladni ö, számítógépet, webkamerát, ö, Nintendo Switch-et, stb. Tehát ott simán csak más át, át máshová a gyártás. Aztán elkezdett észbe kapni az autóipar, hogy ja, közben az a autókölcsönzők eladták a, a kölcsönzendő autóflottájukat, hiszen koronavírus van, kutya nem bír el olyan autót, amiben előtte más liheget. Uh -huh. Aztán amikor jött egy kis enyhülés, akkor... Ö, akkor hirtelen emberek autót szerettek volna venni és bérelni, egyikkel sem nagyon tudták kiszolgálni őket. Az autógyártók akkor részbe kaptak és megpróbáltak csipet vásárolni, amikor a csipgyártók elhajtották őket a tarkafaszba, hogy hát srácok, ti mondtátok, hogy nem kell, mi sajnos most a Samsung okos hűtőbe gyártunk másfajta csipet. Gyertek vissza egy fél év múlva, legyetek olyan jók, és akkor itt kezdtek eldőlni igazából a, a nagyobb dominók, összességében ö, azt hiszem úgy jön ki, hogy nincs elég csípgyártási kapacitás egyébként, mert hogy egy csomó mindenek felment a, a gyártása, meg egy, hát meg volt egy nagy kiesés, egy fél év. Aha, értem, és akkor ezért most a, a, amit te már egy ideje mondasz, én meg még egy ideig ellenálltam, hogy ezt elhiggyem, hogy ez a csíp hiány, ez elég szélesen értelmezhető most már a világban, és ettől le tudálni a kecskeméti Mercedes gyár, meg a meg a Győri, Audi, meg mindenki. Szóval, hogy, hogy ez így minden mindenfelé. És hogy az Apple is bejelentette, hogy nem tudom, 10 millióval kevesebb iPhone-t fog gyártani, mert hogy nincs bele csip. Valamilyen egészen szép nagy számot mondtak. Igen. Közben az autóipar szekrényéből kiesett még egy csontváz, hogy hát ők lemondtak különböző acél megrendeléseket is, hiszen amikor az ember nem csinál autót, és és nem ad el autót, akkor ne folyjon ki, csak úgy pénz a kasszából. Úgy Úgyhogy ott is van egy kicsi hiány kialakuló, az az Egyesült Államokban azt inkább igaz, mint Európában. És amit ma találtam adásra a felkészülés közben, hogy miközben, ja igen, közben drága lett a Kínából a szállítás, hiszen, hiszen Kína szállított Európa és az Egyesült Államok felé, amit hagytak, meg, meg amerre hagyták, visszafelé nem nagyon ment semmi, azért a kontinerek rossz helyen vannak. Tehát azokat a kontinereket valahogyan vissza kéne vinni Kínába, hogy onnan újabb terméket lehessen elhozni benne. Aha. Aha. Nagyon sokat nőtt a konténeres szállításnak az ára az elmúlt másfél évben emiatt. És mivel volt, volt ez a Kínával szembeni erősködés is, ezért hát vannak dolgok, amik most így nek számítanak, például olyan ötvözőanyagok, amik az alumínium gyártáshoz szükségesek. Még egy uh, hiánycikket meg fogunk gyártárgyalni, csak... Uh múlt héten volt az Internet Hungary is, ahol én ott voltam, de nem fogok most erről beszámolni, csak egyetlen adatot idehozok, amit ott hallottam, találos kérdés formájában. Szerinted kelt az, hogy Magyarország bevezette a, a Vám és az ÁFA kötelezettséget a 20 euró alatti Kínából rendelt termékekre is, vagy hát kívülről, az Európai Unión kívülről rendelt termékekre is, az kal vetette vissza a, a kínai ilyen AliExpress és társaitól, érkező Magyarországra szánt forgalmat. Hmm, mikor, mikor tettük ezt meg nyár közepén, ugye? Június vagy július 1. Azt hiszem július 1. Hát, ilyenkor mindig az a nagy kérdés. mondom inkább a logikában, úgy is mellé fogok tippelni. Uh -huh. Hogy nagyot mondjak, és mondjam azt, hogy az emberek nem szeretnek postán ügyet intézni, meg eleve úgyis be van minden rö röhadva a postak mert nem tudják feldolgozni, mert úgy sincs el rá elég ember. Vagy azt hogy simán, hogy az emberek felvették a költséget, és, és akkor kicsit kell tippelni. Én mondok, kicsit 5 Fantasztikus. Hát az elsőt kellett volna mondjad, 80 kal esett vissza. Wow. 80 százalékkal. Ugyanazt mondják az elkereskedők is, meg a posta is, hogy ez, tudom én, ugyanez megtörtént skandináv államokban, ott 90 volt ez a szám, de aztán egy ide után szép lassan visszaállt a termék, mert persze kínai... Beszállít, vagy szállítók sem ülnek a babériaikon, hanem ilyen vámra, vámraktárakat hoznak létre minden országban, és akkor ott feldolgozzák ezeket a bürokratikus kötelezettségeket, és már és megjelenik az áraikban ez a dolog, de szóval, hogy széplesen ezt megoldják, de minden esetre tény, hogy nyáróta 80%-kal esett vissza Kínából Magyarországra irányuló apróértékű, forgalom, és hogy majd arra számítanak egyrészt, hogy ez majd azért szép lassan vissza fog jönni, és másrészt, hogy természetesen ez a forgalom nem eltűnt, tehát nem egyszerűen az volt, hogy az emberek mostantól nem vesznek semmi, ne, nem vesznek telefontokot Kínából, hanem hogy áttevődött ez a forgalom azoknak a magyarországi elkereskedőknek a, a, a, a webshopjaiba, ahol a Kínából behozott, elvámolt áfával megterelt árukat árusítják magyar doménekről, Na mindegy, csak arra mondom, hogy, hogy ez milyen érdekes, hogy, hogy egy ilyen apró intézkedés is mekkorát változik. Még egy dolog változott nagyon, hogy az összes ilyen nagyobb kínai e, kereskedő az megjelent Magyarországon, és aktívan keresi a kapcsolatot azokkal, akik meg tudják nekik oldani ezt a problémát, és akik itt e, raktárat, meg helyi szállítást, meg ilyesmit tudnak biztosítani meg Vám ügyintézést, ügyintézést, Egyébként uh, szoftverfejlesztési uh, lába is lehetne ennek a történetnek, amennyiben még életemben nem tudtam kipofozni azt a, hát se az Aliból, se a bengutból igazából, ez a kettő, mit használni szoktam, hogy ha Magyarországról vagyok bejelentkezve, akkor csak azt mutassa nekem, hogy valami Kínában van és onnan tudom rendelni, vagy magyarország Magyar Raktárban és onnan tudom rendelni, hanem mutassam az Isten szerelmére EU-s raktárat, mert nekem az, hogy Spanyolországból jön, vagy Lengyelországból, az teljesen mindegy, ugyanúgy Vám határon belül van. Igen, igen. Egyébként nem biztos, hogy vámhatáron belül van, mint ezt is megtudtam azon a kerekasztalon, amit vezettem a kérdésben, <gül> hanem hogy az simán lehet, hogy Hollandiából jön, de az egy vámszabad terület, és ugyanúgy. Tehát az megtörténhet, hogy te európai raktárból rendelsz valamit a Bengodról, és mégis vámot és áfát fogsz fizetni, amikor beérkezik ide Magyarországra, azért, mert hogy az csak egy. Európai álmszabad terület raktár, és nem ott vámolják el. Na, mindegy, az a kisebb baj hogy... egyébként, de akkor nem kell várnom legalább hat hétet arra, hogy valaki el ide vele. Egyébként teljesen igazad van, és van olyan ilyen nagy szállító, ahol, ahol mindig lehet nézni, tehát ahol, ahol kérheted a, az európai raktár opciót, és van, ahol nem. Az AliExpress-nél szerint nincs, de ez mindegy, mert te meg azt mondod, ezt aztán... Magyarra enged szűrni csak, tehát az időnként az Google-el találok két szlová szlovák raktár, spanyol raktár, hasonlók, Igen. de hogy nincsen kivezet, tud, tudni tudva, de tudja, de nem találtam még meg kényelmesen kivezetve. Értem, nem. Tehát, hogy te úgy szűrnél, hogy keresel valamit, de csak olyan mutasson, amelyik szállítható Európából. Igen. Értem. Igen, az logikus lenne. Olyat én se láttam se, ilyen szűrést. Énként ezt tök jó hallani, hogy vannak olyan vámszabad raktárak, amiket erre használnak, és nem, nem Abszolút, persze, hogy vannak. Szóval egyébként mindenki, az összes elkereskedő, vagy mondjuk, hogy a témában érintett összes területképviselője azt mondta, hogy ez most ilyen, de ez, ez, ez vissza fog szép lassan állni, és egy ilyen normalizálódó helyzet lesz, és nem fogja elbukni az EU azt a végtelen sok vámot és áfát, amit nem szeretne így elbukni, és amit hát lássuk jár is neki. Tehát nekünk tök jó volt, hogy kettő dollárért rendelhettünk ostobaságokat Kínából, de azért annak a, tehát hogy mondjam, a, azért mi is éreztük, hogy ez egy kicsit itt talán túlságosan kedvező, és ez valaki biztos megfizeti az árát. Persze egyébként pont a két dollárosokról nagyon gyorsan leálltam ellenben mondjuk a, a kínai Hamislegó. az zsenéres illetve az autók különböző fakjaiban tartandó. A franc megint találtam egy jó kinéző 3000 forintos kínai bicsket című termék, az mind a kettőnek útja. Igen. Na hát és. Na mindegy, e, nem, ebben ne veszünk el a részletekben, csak ilyen érdekességként akartam megemlíteni, de hogy a, a hiánygazdaság tekintetében még két dolog van, ami, ami vagy akkora, vagy még nagyobb probléma, mint a, mint a chip hiány, meg a, meg a szállítási nehézségek, vagy a konténereknek a rossz helylevése az egyik, ugye a, a benzinára, a másik pedig a dízel adalékanyag az Blue. Igen, mert időközben ugye elszálltak a gázárak. A földgázárak. Igen, amit uh, kis a országunkban nem érez még egyelőre. Hát közvetlenül a háztartások nagy része. Hát ugyanakkor meg az ipar az nem, hogy nem érzi, hanem hogy egészen extrém szívásba keveredett már. Igen, és az Blue-ban az az érdekes egyébként, hogy ez az összes modern dízelmotorhoz kell, ahhoz, hogy alacsonyan tartsa a kibocsátását. A károsanyag kibocsátását. Nátriumot, vagy nitrogént. Nem, nem oh, tudom, valamit átalakít nek... valami mássá. Azt az tudom, remény. hogy valami karbamidot vagy valami ilyesmiket nyomnak bele a kipufogó gázba, és akkor az elbontja. Lényegében alpesi levegővel és mi a <laughs> És hogy ez ott van az összes modern teherautóban, ott van a legtöbb agrárgépben, és ott van azokban a fehér furgonokban, amit a jóisten sem meg, hogy megpróbáljon átjönni, amikor én megállok egy sárgánál. Nitrogénoxidot vízgözze és nitrogénné alakítja ennek segítségével a dízelautó, csak hogy pontosak legyünk, de hogy igen, így van, és hogy ez, ez a termék azért tűnt el a lényegében a, a beszerezhető ségből, mert fölgáz, földgáz kell az előállításához, és földgáz az most nagyon drága lett, és ezért hát most ugye azt olvashattuk, hogy pár hétre elegendő EdBlue van még Európában, aztán utána nem lesz több. Igen, a csehek már, ahol a legnagyobb uh, ilyen gyártó gyártócég van, hogy szlovákok. Azok. Szlovákok? Aha. Bocsánat, összekevertem a másik knéd lévő társasággal. Uh, ők már bevezették az exportkorlátozást, hogy uh, inkább nekünk legyen, mint bárki másnak, amit ilyen helyzetben azért megért az ember, Mégiscsak jó, hogyha a szállítmányozásnak a last mile része az nem, nem hal meg. Mert hogy a modernizál motorok, és totál Total vagyok ilyen okos, mert életemben nem volt dízeles autóm, azok úgy működnek, hogy kétszer szólnak, hogy figyelj csak, az AdBlue az nincsen benne, és így most már, most már nem annyira környezetbe lett az autó, aztán harmadszor azt mondják, hogy figyelj csak, Kivét térért Igen, az is hozzá tartozik, hogy amikor így fel van töltve ez az AdBlue, AdBlue tartály egy ilyen autóban, akkor az 20.000 km-re elég, ami. A legtöbb esetben, vagy mondjuk az átlagautós esetében akár két évnyi haladékot is jelenthet, de ez tökre nem igaz a kamionokra, meg a kombájnokra. Úgyhogy azért baj az van Ed Blue ügyben. Igen, hát pont a, a héten beszéltünk autózásról a, a Telegram csatornánkon, és ott mondta az egyik kedves hallgató, hogy ő napi átlagosan 500 kilométer vezet. Az azt jelenti, hogy ez a 20.000 km az 40 nap. Igen, az gyorsan el fog fogyni, igen. Hát igen, na jó, de valószínűleg úgysem fog akarni ennyit vezetni, hiszen olyan drága a benzin, hogy, hogy az is tényleg szinte lehetetlen. Egyrészt biztos nem emlékszünk arra, akik autót hajtunk, hogy amikor beütött a Covid, akkor az első lezárások idején, amikor még nem voltak ugyanesetek, de volt nagy pánik, akkor 2,90 volt egy liter 95-ös. Nagyon lement az ára, mert senki nem közlekedett, és nem vették. Tehát azóta kb... Igen, igen, igen. Benzinnel locsoltam virágokat, benzinnel mosakodtam. Igen. Benzinnel locsoltam fel az utcát, hogy ne porozzon. És, és hogy engem már egy ide érdekelt, hogy na jó, de miért, miért is emelkedik ennyire benzinára, és most azt tudtam meg, hogy nem feltétlenül a világpiaci ára drájvolja ezt, hanem hazánkban elsősorban a gyenge forint. Tehát az, hogy, hogy nagyon sok forintot kell fizetni egy euróért, és ezért aztán egyre többet kell fizetni a világpiaci áron alapuló áru olaj származékokért is, tehát a benzinért is. Ez adja ki a drágulás egyik jelentős részét, a forintromlás. A másik pedig az, hogy ha jól emlékszem, akkor a, a benzinárnak lényegében a fele az adó, pontosabban áfa és jövedéki adó. Mhm. Uh -huh. Tehát, hogy az az 500 forintos benzinárból valami 240 valamennyi forint az, az államnak megy, a maradék pedig azért ilyen magas, mert egy ideje, mert a, az euróhoz képest rossz a forint, és egyre rosszabb. Hát akkor gyorsan mondjuk az ilyenkor mondandó mondatot, amely szerint ezek legalább kormány azért odnak. <hállt> Igen, de ez egyébként egy tényleg érdekes összefüggés, nem mindig szokott benne lenni az első rétegű cikkekben, meg hírmagyarázatokban, hogy, hogy a magyar gazdasági csodának egy nagyon fontos eleme az, hogy, hogy a, az olcsó forint, vagy hát a, a drága euró az azt eredményezi, hogy olcsó a munkaerő. Tehát igazándiból ez a gazdasági csoda, ez jó részt azon alapul, hogy, hogy minél rosszabbul kell állni a euróforint konverziónak. Mármint, hogy minél magasabb áron kell. Ezt, hogy mondjál, van ennek valami rendes neve, csak nem tudom, hogy mi az a szó, amit keresek? Ehhez nagyon... nagyon drága amikor... drága euro, olcsó forint. Nagyon szombateste van nekem, de igen. Ugyanakkor, hát ez akkor válik politikailag kockázatossá, amikor az elkezd megjelenni a, egyébként nagyon olcsó foglalkoztató munkásoknak az életében is. Tehát, hogyha nyugodtan elautózom, el, el, el, keresek valahogyan, és közben a, az ország nagyon olcsón tud engem eladni azért, német cégeknek autót gyártani, az volt egyfajta deal. Abszolút, de amikor tehát, tehát, hogy azt egymód, bocsánat, hogy... csak hogy ezt lábjegyzett, de hogy, hogy értsük, tehát, hogy a, a Győri Audi munkatársa az ugyanannyit keres, megkeresi azt a nem tudom, bruttó 350 ezer forintot, de az egyre kevesebb kerül Euróban a német tulajdonosnak. Ö, igen, igen, igen, igen. Ö, ugyanakkor, amikor a Győri Audi-ban csavarozó ember azt veszi észre, hogy ö, már sokkal kevesebb szerenósonkát kap az Aldi-ban azért, amit megkeresett, vagy már nem adnak vissza a 10-esből, amikor bement egy öngyűjtőért. de akkor ez problémaként jelenik meg a horizonton. Hát ez is, meg amikor emiatt aztán az autója, amiben benzintankolna az egyre több pénzt emészt fel abból az ő fix fizetéséből, az is persze problémaként jelenik meg. Igen, így van. Még van egy csipes félmondatom. Kérlek szívesen kiadotta Microsoft egy frissítést a Windows 11-hez, ami azt a 15%-nyi becsült teljesítményt, amit eddig a Ryzen processzoros számítógépekből elhagyott az operációs rendszer, azt ismét megtalálta, egy szekrényben volt, csak ráraktak egy mappát. Jó, szóval volt egy bug a Windows 11-ben, amely a Ryzen-en nem működött valami emiatt. Tökény. Igen, igen, igen, először volt egy 10 os és utána a következő frissítéssel még egy további, rontást sikerült ezt közölni, majd most harmadjára, ha minden igaz, esküsznek rá megjavították. Szép munka. Ez igen. Jó munka, az idő kell, Öl. hát ezt gyorsan Ölrendezek. csinálták. Aha. Na jó van, figyelj, csak ennyi negatívum után jöhet pár pozitívum, bár nem biztos, hogy pozitívum, csak ugye valamilyen mértékben sokássá vált, hogyha olvasunk, vagy nézünk valamit, akkor és az valamilyen módon idehozható, akkor arra beszámolunk. És mivel én mostanában olvastam is könyvet, meg meg hallgattam is podcastokat, gondoltam, beszámolnék róluk, ha te nem bánod. Már én is megtettem a farkas háziról, tehát, hogy innenteköze nem tudok, mivel, mivel tiltakozni ellene. Ráadásul az, amit olvastál, azt én is szerettem, vagy én szerettem. Az érdekes, én nem annyira, de ugye erről szerintem már a médiaadás előtti, tehát utolsó ilyen beszélgetős adásunkban én mondtam, hogy azt elkezdtem olvasni, ez Ann Leki-nek a mellékes igazság című trilógiájának az első kötete, ami egyébként hugódiat kapott idén, és nagy vitákat váltott ki a olvasók egyik fele. Nagyon nem értette, hogy miért kapott ez hugódiat a másik fele, meg nagyon lelkesedett. Érte? Én az olvasók első feléhez csatlakoznék. Nem volt egy ilyen igazán szenvedős, nagy rosszaság elolvasni ezt a könyvet, de hát én nem szerettem azért alapvetően, hogy egy, e, volt egy ilyen egyszerű koncepció, egy szarú felépített világ, és, egy, és amiért állítólag a hugódiat kapta, hogy volt egy ilyen gender szempontból fontos megközelítés, az valójában egy teljesen nem fontos és érdektelen megközelítés volt szerintem, ami Magyarul olvast, a magyar ugye? fordításból ki derült. Igen, igen, de ha angolul olvastam volna, akkor se érdekelt volna, hogy hogy egy olyan világban élünk, ahol a nemek már nem olyan fontosak, talán nem is biztos, hogy léteznek, és ez okoz némi ilyen fejtörést, hogy kit hogyan szólítsunk, de kb. ennyiről, ennyi volt benne ez a gender téma. A Story, meg, meg a világ egyébként, meg sajnos tényleg a harmadik kötetre először, és tudom, hogy utálam, hogyha ilyeneket mondanak nekem, és valószínűleg más utája. De hogy az elsőben csak ez a. Hú, ez a. Kedves hallgatók, próbálok nem spoilerezni. Az elsőben csak az. Az derül ki szerintem nekünk, hogy ez a birodalom, amiben játszódik, ez több szempontból problémás, és a probléma egy az uralkodó jelenti. Azt hiszem, hogy ezt Igen. így szívvel kimondhatjuk. Hát ebben így nem volt spoiler, de annyit, tehát hogy egy-két érdekes ilyen koncepció van benne, és az egyik ez a többszörös identitás, vagy a többszörös személyiség, és az egyik ilyen az, amikor van egy űrhajónk, van sok olyan űrhajónk, amit egy-egy emmi -egy vezérel, és ez az emmi... E, Mindenféle ilyen szintetikus vagy félszintetikus katonákat is használ, vagy azoknak a fejében létezik. Tehát egyszerre sok elemű kivetülése van a, az adott tudatnak, és aztán egy ilyen hajó az egyedül marad, és leredukálódik egy darab katonába ültetettségre. És valami hasonló problémája van az uralkodónak is. Ez így egy érdekes gondolat, de annál nem több, és annál sokkal jobban azért nincs is szerintem ki. Fejtve, mint hogy ez, hogy ez tényleg olyan érdekes. Várom majd, hogy elérje a végére. Nem fogok. Nem fogsz? Én nagyon javasolnám, de majd ha egyszer lesz sok időd, akkor de hát minden hát, esetre... Igen, tehát, hogyha nem lenne bármi más, ami jobb lenne, mert egyébként mint regény, ez egyébként önmagában is 400 oldalas mű, nem olyan nagyon izgalmas, nem olyan nagyon fontos, nem hoz ilyen olyan gondolatokat, amin úgy megakadok, és úgy elváú vozgatok, hanem... Tehát érted, hogyha ez a felvezetése még 800 oldalnak, akkor azt mondom, hogy hát ez egy kicsit túl sok egy felvezetéshez. Ha meg ez így önmagában elgény akarna lenni, akkor annyira azért nem volt jó, nem volt rossz. Tehát el, tehát el tudtam, Igaz, ezt mondtam szerintem, hogy kétszernek kiveselkedtem, és akkor abba hagytam, most harmadszorra végig jutottam rajta. De olyan nagyon nem érdekelt, és ráadásul sok kritikát olvastam, hogy Hát az eleje nehezen épül, és aztán a végén az utolsó száz vagy negyven oldal akkor ilyen izgalmas lesz. És Nekem pont az utolsó negyven oldal volt, ami már egyáltalán nem volt izgalmas, mert az ilyen kicsit ilyen csihipuhi lett, ami, a, ami nekem sokkal sablonszerűbb volt, mint a korábbi részei, de szóval, hogy így nekem ez az egész regény nem volt érdekes. A másik, amit be akartam dobni szempontnak, hogy, hogy itt elsiklottunk eléggé mellett, hogy a hogy a hajó emi és a mellékesei, ezek az általa irányított hát lényegében húsbábok. Így. Ezek, ezek hogyan működnek, meg hogyan léteznek. És próbáltam keresni másik olyan regényt, aztán majd maximum kedves hallgatók segítenek, mert nekem egy semmit előre eszembe, ami azzal a feltevéssel működik, hogy egy emi nem, nem egy egy helyen ott levő, egy módon megjelenő egy személynek kell lennie. Tehát, hogy lehet nem, nem teljesen antropomorf emit csinálni, hanem egy olyat, amilyen ami tudati szállakkal ezer dolgot csinál egyszerre, mert igen, hiszen gyorsabb tudat. az emberi elménél. Igen, igen. Igen, ez érdekes volt benne szerintem is. Tehát ez egy, ez egy jó ötlet volt, csak ez ahogy valamelyik kritikában olvastam a molyon egyébként, hogy ez, ez egy érdekes ötlet volt. Volt még egy ilyen érdekes ötlet benne, ez egy novellára elég lett volna, de 400 oldalt. Így nem ért, hogy szó, ahhoz nem volt eléggé kiaknázva, hogy ez megtöltse azt a 400 oldalt. Megnézem, ezt ki olyan. Hmm. Én azért nem járok többnyire, mert a, a magyar science fiction a mai napig egy ilyen isben él. A... Szerintem az érdekes a olyan most, én most futottam át a hogy az első 10 kritikát megnéztem, és a fele az öt csillagot, négyes fél csillagot adott, a másik fele meg kettőt, vagy kettős felet. Hát ez az úgynevezett fogyasztó specifikus tehát, hogy, hogy így volt, akinek ez nagyon bejött, volt, akinek nem. Na mindegy, nekem nem jött be, csak ezt akartam elmesélni, hogy ez olyan nagyon nem... De úgy nem jött be, hogy egyébként elolvasható volt, nem voltam olyan dühös a könyvre, mint más könyvekre szoktam lenni. Csak az nagyon nagy kontraszt volt, hogy ezután, amikor véget ért a könyv, és úgy, úgy szerettem volna pont nem tudom, úgy ért hogy azonnal akartam olvasni valami mást is. Nem volt semmi kéznél, és akkor ott pont ott volt a Kindle olvasón a... a William Gibsonnak a Virtuál Fejny című regénye, ami ráadásul, ha jól emlékszem, egy, egy ilyen laza trilógiának a közepe, nem? Tehát az nem, vagy az az első? Az, az a trilógiának második a, trilógiának az első kötete. Az az első kötete, jó. És hogy mindegy, és csak úgy ott már sokszor olvastam, szerintem legalább háromszor olvastam, és most ugye elkezdtem csak, hogy legyenek betűk a szemem előtt, és elkezdtem olvasni, és itt egy egyszer is behúzott a nyelvezete a, gondolkodása, a képei, valahogy imádtam az egészet. És így nem tudom, és most így falom, pedig le kéne tenni, mást akartam olvasni, de most azt érzem, hogy de nem, ezen még végig kell Hát Ennek speciál tudni vélem az okát, bár nem tudom, mikor olvastad először. Én is valahogy azt látom, hogy hozzá kell érni a De hogy annak két kiadása van, és az első kiadása, ami még annó papírra jelent meg, az egy rendkívül elcseszett darab. Tehát az egészen egyszerűen nem jó. Ez is benne lehet, hogy más a fordítás, de nekem az is benne van, hogy így, hogy már többet olvasom, és már ismerem a szereplőket. Tudom, hogy bár sose én nem szoktam emlékezni arra a, a, a részletekre, tehát újdonság erejvel hat rám a könyvné egyszerre is, de hogy, hogy azért hogy kb. tudom, hogy miről van szó, az segít abban, hogy, hogy ne kapkodjam annyira a fejemet. Mondjuk a virtuál fény szerintem nem is olyan nehéz, és nem is olyan nagyon sok felé ágazó és kevéssé magyarázó, mint a Gibsonnak a későbbi könyvei. Mindegy, csak azt élvezem benne, hogy, hogy ilyen igazi szép irodalomnak érzem egyfelől, és egy sokkal invenciózusabb világot vélek benne felfedezni, mint teszem azt ebben a mellékes igazság című le könyvben. Ö, jó, mondom egyébként az neveket hozzá. Szántai Zsolté volt a 90 as fordítás, és 2015-ben kiadt Agavés kiadásnak pedig Pék Zoltán a a Lagave nagyon sokat fog, foglalkoztatott fordítója uh -huh. készítette a fordítását. Ez utóbbi, az, az nagyságrendekkel jobb, illetve Anlekihez még annyit, hogy 2016-ban kapott hugót érte. Jó, hogy ez nem egy friss botrány, azt hittem, hogy ez... Nem, nem, nem, nem. Mostanában történt. Nem tudom, hogy idén kinyert az az igazság, de mindjárt ellenőrizzük az internet segítségével. Szuper. Én addig legalább... Megnézem, hogy én most melyiket olvasom. Én a és Zsolt félét olvasom, képzeld el, és ezt élvezem nagyon. Te jó Isten! Képzeld el. Keresztbe teszem ujjaimat a kamera előtt. Hmm. Lehet, hogy nekiállok, és most gyorsan letöltöm az új fordítást, hogy megnézzem azt is. Még be tudok kapcsolódni, nem? Ö, akkor kezd előről. Nem, nem tudom. Szeretem, hogy... De az Gibsonnak köszönhetem, nem a fordítónak, hogy a... Hogy a hat kerekű páncélozott autót, azt Hotspur huszárnak hívják. Valahogy ezt én imádom. Meg az ilyeneket. Jó rendben. Nem akarlak meggyőzni semmiről, már csak azért sem, mert tényleg nem ismerem az új fordítást. Csak el akartam, csak annyit akartam mondani, hogy Gibson mindig olyan, olyan jó Gibsonhoz vissza-visszatérni. Gibson egyébként tök jó. Ha, ha valakinek van ideje, és fent van Twitteren, akkor egyébként őt kell bekövetni a, a furcsaságoknak, és a Ijesztő, Atya Úristen, ezt honnan ástál elő már megint a idős mester típusú dolgoknak a. Igen. A megosztás az most a fő profija neki. Igen, pedig ő ugye Farkasházi Tivadarral szerintem nagyjából egykorú. Igen, igen, igen, csak ő nem öregedett meg. Lehet, vagy, hogy nem vagy máshogy. Ide. Igen, igen. Na, nekem még egy dolgom van, amit ide szeretnék hozni az adásba, aztán le is magam, magam része felől, amelyet a Oculus Quest nevű VR szemüvegnek a, vagy VR szemüveggel foglalkozó rediten találtam. És ez a szokásos, hát néz már, valamire nem gondolt a technológiai ipar. De címűsztő. nem az Oculus nem gondolt rá, hanem ez esetben egy játékfejlesztő. Hát ez esetben egy játékfejlesztő, de sem egy kezdő játékfejlesztő, hiszen Resident Evil 4-ről beszélünk, abból már eleve volt három darab korábban, még hogyha az konzolra is. Mégpedig arra, hogy nagyon ügyesen a játékos karakternek a melkasára felszíjazták a gránátokat, valamint a kést. És hogy az ember oda nyúl, akkor le tudja venni magáról. Ami egy tök természetes és rendkívül immerzív, tehát a játékból segítő dolog lenne. Amennyiben az ember... Férfi. Pasi. Igen, mert hogyha nő, akkor amikor le akarja rántani a gránátokat a mellére szíjazott övről, akkor mellen csapja magát. Majd felül a fájdalomtól, vagy legalábbis, hogy akut diszkomfort érzése támad. Igen, igen, kék foltakat hagy magán, hiszen ugye ahhoz, hogy letépj a melléről, a VR változatban beszélünk. Tehát ahhoz ugye a, a kontrollerről, amit a kezében szorongat, oda kell nyúlnia a melkasához. Igen, úgyhogy ez a kézenfekvő, akár gondolhattak is volna rá, de valahogyan mégsem volt a csoportban senki, aki azt mondta, hogy. Srácok? Nő női játékosoknak ez nem lesz jó. Láttatok már mellett életetekben? <gül> <gül> És akkor egyszerre mindenki feltette kezet. igen, igen, én egy, egy filmben, én is, nekem feleségem van. És te láttál már mellett? Hát, <gül> é, igen. Jó, van, most azért a programozókat egy kicsit módon ábrázoltam, ezért elnézést kérek. Sűrű elnézést kérünk ezért, igen, de hát ezen tíván egyébként felnőtt férfiak dolgoztak, akinek, akinek van magánéletük feleségük, barátjuk, esetleg pasjuk, stb. Azt nem tudom, hogy nő speciál van például a programozói csoportban. ez nagy kérdés, illetve az még inkább kérdés szerintem, hogy, mert lehet, hogy van, csak nem ezen a részen dolgozott, de hogy a tesztelők között nem volt -e nő, vagy. Tehát kicsit tényleg úgy tűnik, hogy nem gondoltak arra, hogy nők is fognak játszani a Resident Evil négyel. Igen, és ez annyira, annyira, annyira kínosan 2000-es évek eleje, hülyesség kéne, hogy legyen. De hát ezek szerint nem az. Igen. Én el tudom képzelni, hogy a valóságban mondjuk, mit tudom én, a játékosok között a nő, és akkor erre azt tudja mondani a fejlesztő, hogy hát a többséget ez nem zavarja, de ettől még pont ugyanannyira kínos tényleg az, hogy hát, én szoktam ugye ebben a beszélgetés folyamban az az ember lenni, aki azt szoktam mondani, hogyha, hogyha egy terméket túlnyomó többsége pasik használnak, akkor nem logikus nőkre is optimalizálni, de azért most már egyre inkább még én is azt gondolom, hogy ilyen, ilyen alaphibákat azért nem követünk el, és bármilyen terméket fejlesztünk, mindegy, hogy az micsoda, ha csak nem egy, nem tudom, egy péniszpumpa, akkor, akkor azt mindkét nemre, legalábbis mindkét nemet a fejünkben tartva, vagy mindkét nem felhasználásos szokásait a fejünkben tartva fejlesztjük ki, egyszerűen csak azért, mert basszus, az legyen már alap, hogy a világban kétféle ember van, a férfi meg a nő, és hogy ezt ne de erre, erre gondolni kell, hogy mind a ketten használunk dolgokat. Ö, igen, és akkor mondok egy számot, amit frissen googliztam ki a stazisztáról, és nem néztem utána annak, hogy honnan, hogy mi az adatforrása. Ez 2017 első negyedi ráadásul. Ö, rendelkezik virtuális valóság, vagy AR eszközzel. Férfiak 57%, nők 43%. Szép. Nem tudjuk, hogy hogyan mérték fel. Tehát, hogy az áraeszközből beleszámolták még a kamerás mobilt, is, akkor nyilván ez. Igen, akkor csalókkal kicsit, de ez most mindegy, is, mert tényleg azt gondolom, hogy ha esetleg az derülnék, hogy a nőknek az 5%, a, a férfiaknak meg az 50%-a, ez akkor is, ez azért tényleg 2021-ben alap kéne legyen, hogy minden terméket úgy állítunk elő, hogy az a emberiség nem csak az egyik felének, hanem mind a két felének egyformán használható. És aztán, hogy ez sikerül, hogy nem, az már egy másik kérdés. Oké, okay, esetleg még 18-as amerikai statisztika, az amerikai gamerek 45%-a nő. Jó, de ez sem mond nekünk semmit, mert hogyha amerikai gamerek 40%-a, aki nő, az jellemzően Sims 2-vel játszik, akkor az nem ugyanaz, mintha azt tudjuk, hogy ha mondjuk a first person shootereknek a felhasználói 45%-a nő, akkor az egész más hír, mint hogy mindenki játszik valami játékkal és nem tudjuk, hogy beleszámolták-e a gémerek közé a casual mobile gémeknek a felhasználóit is. Hogy a fenébe, hiszen belőlük keresnek pénzt. Hát ez az. Szóval azért az lehet, hogy a, itt most almát körtéve hasonlítunk össze. Jó, akkor esetleg van még olyan, hogy az esport fogyasztó közönségnek csak a 30%-a nő. Arra már nem lehet azt mondani, hogy kizárólag hidden object játékokat játszik, arra nem. És azért a 30 az még mindig brutálisan magas szám. De arra nem lehet azt mondani, hogy hm, végül kevesebben vannak, mint a többség. Jó, nem ezt lehet rá mondani, csak nem. Csak Kijelenthetjük oké, hogy a Capcom a játékgyártója, az most rugott egy luftot. És akkor ez van még egy Mi? linkem hirtelen. Tehát az a mikor és miről kell beszélni, kiosztották a Kapa mostanában, amit szombat éve Mi nyert. az a Kapa A legjobb női most komolyan? Egyáltalán nem. Hát Tudod, kap a központ. Robert kap a fotós. Ja, Robert kap a fotós. Na, így már értem. Tehát, hogy és ez szombat éva orgazmust kérek, nem rózsát című nagyon hosszú sorozata volt, ami lényegében arról szól, hogy van ez a szex dolog, ezt akár a nők is élvezhetik, van amikor ezt férfiak nélkül csinálják például. Uh -huh. Meg van amikor nem, de hogy, hogy erről beszélni lehet. Ja, igen, igen. Hát igen. Úgyhogy majd belinkeljük az anyagot, mindenki nézze meg, Előtte szóljon az anyukájának, hogy ne nyisson rá. Na jó, ezzel a, ezzel a kép sorozattal búcsúzhatunk is. Köszönjük szépen ezt a kitartó figyelmet, aki idáig maradt, az mindenképpen jól tette, és jövő héten újra jövünk, ahogy szoktunk. Így, így. Sziasztok! Sziasztok!